1. Oduzetoga koji ležaše na odru i videši veru njihovu reče Isus oduzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se gresi tvoji. I gled neki od književnika rekoše u sebi ovaj pulina Boga, a Isus videši pomisli njihove reče, Zašto vi zlobimislite o srcima svojim? Jer šta je lakše reći oproštajuti se greši ili reći ustani, hodi? Ali da znate da vlast ima sinčovečina zemlje oprašta ti greh. Tada reče oduzetome: Ustani, uzmi odar svoj, idi dom u svome. I ustavši odlide dom u svome a narod videš i zadivi se i proslavi Boga koji je dao takvu vladu.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 probije onda probije bedeme stadion pa onda braćo i sestre putujući neopisljivom brzinom završi u vašem stanu tako što će kroz prostor televizijskog ekrana pogoditi vašu glavu ista ta Jednom šutnuta, kao što je jedan hleb u rukama gospodnjim mogao da se množi i da krani hiljade i hiljade ljudi. Jedna lopta šutnuta, a svima nama ispre televizijskih ekrana, kroz isti ekran, da prođe i da udari glav Ako ne vjerujete, breći i sestre, nevijači, futbaleri, kladioničari, onda je vaša vjera nikakva. Nemate vjere neophodne da biste u ovom kramu bili i poklonilujte se onom koji može mnogo više od toga. Jedna lopta šutnuta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 Kao kad bi smo mi ispred ovoga hrama pužili pistu modnu i kao kad bi ovaj hram predstavljao dobru pozadinu i aranžman za manekenke, za pistu, sujete, obmane i laži za one koje nije naučila crkva, nego one koje uči duh protivan pobožnosti i čistoti. Danas, braći i sestre, I to imamo da gledamo. Imamo da vidimo i mnoge festivale, neznabožačke festivale. Evo smo ju u našu svetu zemlju ustupili, braću i sestrama, bijelosvjetskim skitnicama, koje više nemaju mjesta u sebi, u sobstvenoj duši, u sobstvenom umu, u sobstvenom tijelu. Nemaju više mira ni u kući svojoj, pa skitaju po svijet. Jevo I, i mi dovodimo ih ovdje i oduševljavamo se njima. To su projekti na državnom nivou. Svi dan s festivali, ova ona pozornica, ovo ono pozorište. Ovih dana gledavismo intenzivno televiziju. Da vidimo šta se radi, što se dešava.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 Silni ogan Samo što nije krenuo Ušli smo u fazu odbrojavanja Dvije cifre pred nama, braću i sestre I opada vrijednost Skrećemo se ka onoj nuli Koja će aktivirati One apokaliptične vjetrove Angeli još uvijek stoje Na svojim pozicijama Ali znamo iz otkrovenja Da će se povući Po božjem dopuštenju, oni koji zadržavaju vjetrove kaosa, pogledalo. Nije to više rat, braćo i sestre. Rat, parad, bilo je ratova, bilo je fer obračuna. Koliko tamo može biti fer igre, al ovo neće biti rat. Ovo će biti apokalipsa, braćice i sestre. To dobro da zapamtite.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 Ne vidite, možda nikad ni čuli za nju, ni iste. Upoznajte se sa njom, očitajte njenu i ona će vas mnogo čemu poučiti. A danas, nevidljivo, tu je pred vama. A i pred njima i pred nama, braćo i sestre, gospod naš Isus Hristos. Ona ljepota očeva, ona sila očeva, sin oca nebeskog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 S tim što treba znati, braće i sestre, da on, dok smo mi ovdje, željni njega, daj Bože da je tako, sjedi sa desne strane oca. Gdje je taj koji sjeljuje, braće i sestre, džavu imanog gadarinca? Prošlo je nedelje, sjećate se, sjećate li se? Čemu smo bili sljedoci? Sjećate li se, braće i sestre? Šten. Ili su reportaže, ili su prenosi i utakmica i modnih revija i festivala, jesu li oni, braće i sestre, izbrisali iz pamćenja ono što smo prošle nedelje svojim očima gledali. Mislimo na oči vjere, jer ovdje na ove tijele se nema što da se osvanjaš. Sjećate li se? Sjećate Jedno, dvoje ili troje. Daj Bože u ime gospodnje toliko da nas ima. Iz čoveka demone, glasom, braću i sestre, vlašću i zgonu. Sjećate li se nedelja prije toga što je bilo? Sjećate li se onog kapetana i bolesnog sluge, vojnika njegovo? Sjećate li se one vjere kapetanova?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 To je gore od smrti, braći i sese. Zaboravimo li gospode i sva djeva njegova. Mi smo, braći i sese, umrli. Umrli smo gorom smrti od one prve. A danas, evo novog čuda, evo raslabljenog koga dovode četvorica, teška bolesna niste vi ukusili bogove braće i sestre nekad kad su bogovi jaki nije dovoljan jedan da nosi nisu dovoljna dvojica da nose braće i sestre bolest zna da bude takva da su četvorica potrebna svaki i najmanji pokret tijela izaziva strašne bolova strašne bolova, vrištanje najmanji pokret tijela Ovaj je bio od takvih bolesnika, četvorica ga nose, kome ga nose, u bognice, nema lijeka njemu, kao ni krvotočivoj ženi, 12 godina. Nema lijeka ni onom omku, nema lijeka ni mrtvom sinu Najinske Udovice i ta viti, braće i sestre, nema lijeka jer je umrla ema od čovjeka ali od Boga u tijelu od Boga čovjeka ima i evo botao da danas pred svima nama braći i sestre crkva iznosi taj događaj prinosega četvorica i Gospod otpuštajući mu grijehe podiže ga i ustaje uzima odar svoj sam i ode domu svome slaveći Bogu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 Koje izgonio demona glasom i selirao gubave. Koje hodio po vodi, koji množavao hlebovi hranio ljude. Koje svojom riječu, svojim pojevom tješio one koji su bili bez utjeke, bez nade. Koje govorio, kako čovjek nikad govorio nije do tada. Pred su proroci glave savijali, među njima najveći i Pretim su angeli, braćo i sestre, strahom se i ljubavu i strahom pokrivali. Znate li gdje je on danas? Na stadionima nije, braćo i sestre, ne igra futbal. A rekli smo, samo jednom da šutne optu šta bi bilo, međutim on ne igra futbalu. On ne voli ljepotu manekenki, truležnih žena, koje danas po pisti hode, sjutraci u grobovima da smrde, braće i sestre, i oni njihovi kreatori i organizatori. Ne ni festivale, i ne voli tu bolesnu muziku. E to je demonskoga porijekla, braće i sestre. Ne voli tu irodijadinu umjetnosti, zate li da je plesk.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 Nama se Pavle obratio. Nema tu starenje, nema tu truljenje. To sila Božja. Uzmute za ruke, Uznašti njih. I kroz evanđelje uzmute pa te privedu. Kome ćete Matej odvesti? Kome ćete Luka odvesti? Marko, Jevano. Isi li probao nekad sa njima da hodiš? Vrlo malo, vrlo slabo, bratrisa. mi hodimo za novinarima kukavati majka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 sve gospod daje apostolino vjerujte i svetitelji sve daje, tako, to je savršena vjeraj. I oni kad uzmu koko god da si je raslade kad te skinu iz piste kad te izvade iz futbolskog stadiona iz pozorišta iz drugih jama pa te uzmu pa te privedu ovdje u svetom, a ti je raslabljen možeš nikud, vrištiš od bova, od otrova u sebi, a gospod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 Onaj koji pušta Agrić, znate gdje je on danas? Hajde braće i sestre, kažite gdje je on danas? Gdje je on sad u ovom trenutku? Gdje? Nije. Na žalost, nije ni tamo. Sjedite braće i sestre sa desne strane od Tako rečeno, koji se vazio na nebesa i sjedi s desne strane Otca, a Duhom Svetim, Duhom Svetim, braći se, prisutan je i On i Otac njegov, Duhom Svetim je prisutan, ali iz desne strane sjedi. I vidite ovo, mi danas ovdje, ili na ispovijesti, kad ođemo na ispovijesku sveštenika, Kada dođemo na svetu liturgiju, mi dolazimo, braći se u hram, ali pristupamo njemu koji sjedi sa desne strane Otca. I onda kroz ispovijez, ali pazite, ispovijez treba da bude ozbiljna, duboka, treba da bude srce njemu okrenuto, njemu usmjereno. On svojom silom, dukom svetim, podiže mrtvoga, podiže bolesnoga, podiže raslabljenoga. Podiže gubaloga, podiže istetoviranoga. A kako je to grdilo, braće i sese, grdne tetovaže. Kakva je to mrzost, kakvi su to pečati, znaci, inicijacije. A gospodi to oprašta, podiže ubice, podiže majke koje su ubijele djecu utrobi svojo. Vidite, braće treba podići raslabljenog na taj način.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 I vama ovdje, ima koji su bili raslabljeni. I mi koji smo u otaru, raslabljeni bili, braćice, mnogo raslabljeni. I isti on nas je podigao. I ovdje vidite danas, njegovom silom mi možemo da služimo. Jer je takva vlast dana ljudima koji vjeruju u njega, u oca njelog i u duha svetog i koju tu vjeru potvrđuju svojom crkvenošću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 Svoje bovesti ječili, od svojih se grje ka osvobađali i života vječno, Viječnog žita udostojju. Zato čuvajmo tu vjeru. Rizimo, up pozznajmo se se gospodom našim. Vežimo se za njegaj dubarju. Porušnostiti braili se s djero na do. Crkvenim životom, liturgijo, svetim tajnam, ko ni smopilšteni, krtimo se. Ako nismo miropomazani, miropomazujmo se. Ako se ne pričešćujemo, a slabo se pričešćujemo, pričešćujemo se. Ako se nismo ispovijedali, nemoj da se gordiš, nemoj da misliš da si zdrav. Jer kad misliš da si zdrav, onda si među najbolesnijima. Među najbolesnijim. Priđi slobodno, nemoj da se stidiš. Jer vidi, gospod, pomisli i zna, ovo je evanđelje, nego aj sad da se Ali je važno da podlučujemo. Ovo je vanželj jasno otkriva da gospod pomisli znade. Ovi špijuni kad su čuli da gospod kaže od ti se grijesi, pomisliš u sebi. Koji je ovaj? Hulina Boga bre. On grije se da odpušta. Vidjeoš i čoveka pred sobom, a ne zna da Boga gledaju.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 Pogriješio si, naravno grekovno, već si u grijeku. Pogledaš na tuđu ženu sa željom za njom, već si preljubu učinio, kaže Gospod. I obrnuto, već preljuba. A ne govorimo o drugim teškim pomislima. Vodite računa o tome, jer mnogi misle da su pravedni, jer nisu s polja pogriješili. Ali iznutra, braćaju se, se griješimo neprestano, primajući demonske pomisli I onda dolazi do raslabljenja. Onda dolazi do oboljenja. A to medicina savromena nikad neće otkriti. Niti može reći još manje vijek i zdravlje darivati. To samo on isceljuje. Jer samo on ima tu vlas. Zato i fizički bolestni, i duhovno, i psihički. Priđimo crkvi, bratvi i sestri. Ispovjedimo se. Pratimo evangeliste. I budite sigurni da ćete zdravlje zadobiti. Prije svega duhovno zdravlje je umisao i nadu i dubok duhovnu, a tijelo nekad i neki bogov je, bratići, se danas je bolje bogosven biti. Bolje je neku bogost imati jer mlado je zdravo obično za strani kako kažu novi učitelji crkve. Zato uto smo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 To nikakve veze s ovim svijetom nema. Zato radujemo se tome, braći i sestri. Radujemo se svake nedelje. Okupljajmo se i mi. To ime dao na nedelje. Dajmo i svoje djeci. Nech se neka naša sestra zove po tom imenu. Majke koje razliju. Neka daju djetetu ime nedelje. Da bude to veliki dan, da bude to veliki praznik. Da to bude naša banja.